Ez szól, ugye? Ez a harmadik mikrofon, a levegő. De, de van kapcsolat? Egy? Jó estét! És jó. Jó, ja, akkor Elvizést, hogy egy perccel korábban véget vetettünk a filmnek. Bár az utolsó üzenetel nagy köszönet Kurt Vonnegutnak még. Megjelent a képernyőn, a tévémentők vagyunk, akik idekeztünk kezdtünk mozgósítani a önöket ide. És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 Bizonyos párta, amelyik most katalmolnámában baloldali, akármit is mond ki a neve. Tehát a határzak baloldali emberek, akik természetesen jobb oldalék, a zöldeken keresztül, a, szakmai, a dolgokat nagyon szakmai és nagyon óvatos módon megközelítő emberek, akik azt mondjuk, hogy ezt nem. Nem akarunk profit, központú, egészségügyet. Még csak nem is az a fő, fő probléma, hogy jobban ki kell dolgozni, vagy nagyobb társadalmi egyeztetést, vagy ilyen vagy olyan módosító indítányt, az erről van szó.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 Részben itt van az a forrás, a világ, egy, az Egészségügyi Világszervezet hogyan nyilatkozott erről a típusú átalakításról. Itt volt egy vitánk az Egészségügyi Minisztériummal, ezt jól fordítottuk-e, a honlapon alá támaszik, hogy jól fordítottuk a, a WHO állítását. Többféle más orvos és, és szakmai társaság álláspontja ott van a, a, a reform részletes ö, értelmezése. De akiknek nincs, nincs internet hozzáférése,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 felmérék, vagy becsléseink szerint külbelül 8 milliárd forintból egy hatékony ellenőrző ö, ö, rendszert föl lehet építeni. Igazából ez, ez a két elf, szabályozás ellenőrzés, ez marad ki. Tehát itt létrejött egy olyan rendszer Magyarországon az egy rendszer, amit gyakorlatilag nem tartott senki karban. És ezért mi, illetve a tévémentők, azaz a humanistán a a Védeglet, a nagyságosok országos egyesületet, további csatlakozó a szakszervezetek, amelyet álunk ki, hogy a jelenlegi rendszert igenis meg kell és meg lehet változtatni. Amit nehéz, amit sokkal nehezebbség lehetetlen szerintünk, az, hogy egy profit rendszert így látsuk mi ezt a jelenlegi helyzetet, és ezért hoztuk létre a TV-mentők összefogást. Erről megkérem a korincit, hogy mondja egy pár szót, miket tettünk eddig, miket tervezünk. És... Bármát már mindent állandott a TV, de ezért akkor én most egy-két dolgot Tehát a TV-mentők a humanista mozlom, a és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete hozta létre,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 körülbelül idézem, hogy együtt kell maradnunk biztosítási oldalon, különben elfognak válni, elfog válni a gazdagok és a szegények biztosítója. Ezek az ő szavai, nekünk, hál' kezd, most már megvan felvétel, TV ami ezt a tévévitában, választási vitában mondta el. Úgyhogy kimentünk a parlament elé egy 70 méteres óriás transparensra, amire ez fel volt írva. Ott fogadtuk a képviselőket, ahogy jöttek reggel dolgozni, és bejátszottuk.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 sokan a fiatalok között nem érzik érintve magukat, mert hogy nem kifejezetten ők lennének ennek rövid távon az elszámen. De szóval, hogy egy ilyen információs kampány, szeretnénk egy utány szorolapok, e-mailek, rövid videó, filmek, ilyen vetítések, akár még addig, és egyéb akciók, talán egy nagy tv-nek eszélyült valami. Mindenesetre a weboldalunkat azt mindenképpen ajánlanom, hogy nézzék meg egészütt a szakértői vélemények szerint, amik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 És akkor azt hiszem ennyit a tévében töltenye Egy kérdésem és két bejelenteni való van. A kérdésem az az, ha mondjuk a jövő héten csinálnánk egy ugyanilyen vetítést, ugyanint fél kettőkor vagy fél háromkor, önök hogy érzik, hogy látvána a filmet, meghívnának-e másokat, érdemesebb még szervezni elmetítést. Aki úgy érzed, hogy ügyendője Igen? Ezt nagyon sok.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 Mindenki, aki szeretne tovább erről beszélgetni, megosztani velünk javaslatokat, ötleteket, kérdéseket, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább, hogy beszélgessünk föl kötetlenül. Én erre szeretném önöket felhívni, mondom, a tekintet arra, hogy tényleg körülbelül időnk van, és még egy, még egy meghívám, hol lenne, akkor jövő héten, tehát akkor vasárnap lesz még egy szikónézés, valószínűleg fél kettőkor majd figyeljék majd a programokat.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 Nagyon szépen köszönöm, Tévi Máté, hogy a védelemről